є пашо оперативна інформація. Дуже скоро відбудеться спроба відмити через банк Нетудимака здоровенну суму, отриману наркоторговцями від торгівлі, сам розумієш, наркотиками. Для цього один спеціальний кур'єр передасть іншому спеціальному кур'єру крупну суму готівкою. Може, мільйон баксів. Сам розумієш, може два. Не суть. Швидкий відсунув пальцем наповнену чарку. Потім це бабло легалізують і розкидують на різні рахунки у певні банки. Схему пояснювати тобі довго. Ти не маєш справи з сучасною злочинністю. Ага, погодився Шалига. Я більше по вбивцях, маніяках. Я не сучасний мент, Петю. Ти головне зрозумій. Мені треба вичислити місце передачі цих грошей. Мільйона, уточнив Шалига. Може, двох, знизав плечима Швидкий. Для цього я зараз і закрутив оперативну комбінацію, і не одну, Пашу. Ти знаєш, що таке оперативна комбінація? Знаю. Особливо одна є хороша, з трьох пальців. Хіба ні? Майор міліції Павло Шалига скрутив майору міліції Петрові швидкому дулю. «Чого ти мені, дулі, крутиш?» – здивувався той. «Це типовий результат більшості оперативних комбінацій в нашому ментівському житті», – по-філософському зазначив Шалига і поквапився заспокоїти товариша. «Тому давай Петю за те». Аби і в нашому житті траплялися винятки В окремому кабінеті затишного заміського ресторану Того вечора теж наливали і випивали Тільки привід, який зібрав купу народу довкола заздалегідь замовленого столика Був набагато радіснішим Можна навіть сказати святковішим Ніж у двох битих життям міліцейських майорів Керував пістрявою галасливою компанією високий молодик в окулярах Аля Джон Леннон. Хоча з легендарним Бітлом у нього не було нічого спільного. Навпаки, він послідовно критикував легендарного музиканта, зокрема, часто говорив: Бітлз розпалися, бо Леннон втратив свою ідентичність, взявши після. Весілля з Йоко, друге ім'я, ставши Джоном Оно Леноном. Тоді, як новоспечена дружина Бітла, так не вчинила, не ставши своєю чергою Йоко Джоном Оно. Тому і живе досі, знаходилися ті, хто з ним погоджувався. Цю та інші свої думки, названі думками проти течії, Молодик у круглих окулярах сідлав здебільшого тоді, коли напивався. Напивався цей достойний парубок досить часто, що, по-перше, красномовно свідчило про його вік, не той, у якому відчувається виснаженість організму алкоголем, але й не той, який вимагає від людини його професії наслідувати так звану богемну моду та переходити з алкоголю на наркотики – Відповідно, по-друге, звичка до часто вживання алкогольних напоїв різної міцності і при цьому досить пристойний зовнішній вигляд – богемний, але не бомжецький. Доводили причетність молодика в круглих окулярах до легіону творчої інтелігенції. Молодик у круглих окулярах був головним режисером, художнім керівником і навіть одним із провідних акторів, Незалежно, і як він сам визначав, академічно театру виклик. А зараз довкола столу, в окремому кабінеті затишного, заміського ресторану, зібралися майже всі основні актори цього театру. Плюс журналіст Максим Бойко, заради якого колектив, власне, тут і зібрався. «Так, я попрошу накрапати кожному в свою тару», – закликав він, – на правах керівника і самопризначеного Тамади. «Значить, тепер зробили театральний жест, взяли інструменти в руки і випили ще раз за Макса. Старий, ти навіть не уявляєш собі. Слухай, може, ну його?» Кволо запитав герой вечора. Його це кого?» «Мене». «В смислі, ну, мене зовсім, бо я справді нічого особливого не зробив, і взагалі, взагалі, старий, за такі речі гроші беруть, перебив його молодик у круглих окулярах. Тому візьми хоча б свою румку і послухай мої щирі, позбавлені неприродного пафосу слова, безмежної вдячності, яку ми всі тут присутні. Взагалі, Ксюх! За такі речі гроші беруть. Погляд, який пронизала Ірина Бойко свого чоловіка, міг би пропалити в людському тілі дірку, наче описаний письменником толстим тепловий промінь, випущений із гіперболоїда інженера Гаріна. Але не пропалив. Максим лежав на їхньому подружньому ліжку – і чмокав губами у міцному п'яному сні. Чоловік пообіцяв, що вони сходять у кіно на останній сеанс. Недавно йому стукнуло 30. І він само собою не застав уже тих часів, коли молоді люди проводили романтичні вечори, мацаючи одне одного на останньому ряду малого залу за штатного кінотеатру. Незважаючи при цьому ані на перепитії, Маркізи Анжеліки, на її тернистому шляху в Версаль, ані на акробатичні вправи Зорро в чорній масті, ані на крокодилоподібних мешканців якого-небудь іноземного острова Чудовиськ. Проте ці благословенні часи пережили його батьки. Їх застав навіть Максимів старший брат, тому Бойко так розписав Ірині всі переваги романтичного вечора, на останньому ряду найближчого до їхнього будинку кінотеатру, що вона не встояла, вирішила саме так відсвяткувати третю річницю їхнього знайомства. Максимові більшості випадків удавалося вмовити її на чергове ідіотське безумство. Вона була певна, Бойкові треба працювати рекламщиком і писати тексти, які б рекламували Засушених кальмарів, хрустки, кукурудзяні палички чи фасовану тараньку – ці та інші продукти купували б лише заради рекламних оповідань. Максим розповідав і придумував усе так красиво і закручено, що в це хотілося вірити. Ось такий його талант і привабив Ірину.